Не чуй Левицький. Слово моя ти єдиная зброя, Ми не повинні загинуть обоє. Леся Українка. А коли говориться про крайню потребу щось зробити, Іноді навіть усупереч бажанню, Тоді, до речі, буде дієслово мусити. За лихими ворогами мушу покидати. Народна пісня. Я мушу тепер сказати все так, як воно було насправді, з живих уст. Проте не слід забувати і таких висловів у нашій мові. «Мусить бути», що означає «мабуть, імовірно». «Іде шляхом молодиця, мусить бути спрощі», Шевченко. «Не мусити», тобто «не мати змоги», «не могти». «Полюбила козаченька, не мушу забути». Народна пісня. Подібне без подібності. Ми часто надживаємо у своїх статтях і рецензіях, а інколи і у художніх творах, прикметником подібний. Я не проти подібної літератури. На подібну літературу є попит, заявляють критики. Не відстає від них і білетрист. Проект передано на запровадження всім заводам, де є подібні гази. Невже автори не помічають, що через цей прикметник, синонімом якого є схожий, фрази набули зовсім протилежного змісту? Важко уявити собі критика, що стояв би за схожу, чи пак подібну, а не оригінальну літературу. Навряд чи є попит і читачів на таку літературу. Не збагнеш відразу, про які подібні гази мовиться у романі. Чи не краще і легше для сприймання було б написати «Я не проти такої літератури». На таку літературу є попит. Проект передано на запровадження всім заводам, де є такі гази. Щоправда, в нашій класичній літературі траплялись випадки, коли прикметника подібний уживали замість займенника такий. Іначе в такт природі серце моє стрепенулося від бажання Подібної ж гармонії в природі Коцюбинській. Але ці письменники не уникали і займенника такий, коли мовилось не про подібність. Рок 1892 я почав службу в Одеській філоксерній комісії до 1895 року, коли я перейшов на таку ж посаду в Крим. Проживав у Бессарабії. Чи не слід порядком уточнення семантики залишити для прикметника подібний, тільки його синонім схожий? Це якоюсь мірою дисциплінувало б багатьох наших авторів у роботі над твором і допомогло б читачеві правильно розуміти написане. Недоречний випадок і капосний раз. Якось мені випало переглядати закордонний фільм в українському перекладі. Переклад був загалом непоганий, тільки подеколи різало слух недоречне вживання слова «випадок» у різних фразеологічних конструкціях. Після того, що сталося, я ні в якому випадку до вас не прийду. Або, як собі хочете, а я в усякому випадку на це своєї згоди не даю. Звичайне чуття мови мало б порадити перекладачеві, що треба сказати, Ні в якому разі до вас не прийду. Я в усякому разі на це своєї згоди не даю. Але виявляється, що на брак такого чуття слабують часом і наші журналісти. Ось фраза з одної газетної статті.